Második rész, ötödik fejezet. Terbanks hazatér. Hello, Bigsman! Fogadta a sötét tarcú Terbanks a sofőr. Mi az ördögnök ment el innen? És hol volt most a náig? A sofőr nézett gazdájára egy támadás után. Azonnal látta, hogy valami történt, de nem gondolta arra, hogy éppen az, aminek legkevésbé lett volna szabad. Megvakart a fületővét, és felsóval. Vannak napok, uram, mondta tisztelet teljesen, amikor az emberben minden igyekezett és buzgalom kárba mész. Siettem vissza, de ez az átkozott kiskocsi úgy fut, mint egy pó, amelynek csupa műlába van. Amikor Terbenz hallgatott, még megkérdezte. Talán történt valami, uram? Terbanks maga elimerett. Bixman beült a volán mellé és vár. Aztán megszólalt. Mehetünk, ura? A millió most felrezzent. Forduljon meg, Bixman, mondta nagyon fáradtak. Nincs értelme, hogy a mai napot a lakásomtól távol töltsük. Megtörtént. Ha szabadnak érdeznem, mi történt? Kérdezte Bixman gondterhesen. – Ézzultáltak! – felelte Erbengsz. – Ha egy kicsivel előbb ér vissza, még láthatta volna. – Hihetetlen, uram, de szerencsére nem látta senki, és így nem kerülhet nyilvánosságra. Ön megcáfolna. – És, uram, én megesküszöm, hogy együtt voltunk, és nem történt semmi. Ez a gondolat kisé felrázta a csüggedő embert. Beült a kocsiba, s még visszafelé robogtak a kanyargó úton, egyre jobban tetszett neki ez a lehetőség. De reményei hamarosan szétfoszlottak, amikor az ismerős falu határába értek. Már a fürdőház mellett két rikkancs kínálta a déli lapot hangon. Fényképfelvételek a hatodik pofonról! És Törter megkapta a hatodikat! Saját riporterünk eredeti felvétel az izultusról! A huszadik század a legcsúnyább sorozatának példátlan népszerűsége! – A gazember lapunk kilencedik oldalán elmondja a kedvenc ételének receptjét. És így tovább. Terbanks levette puha szürke kalapját, és összegyűrte. Ég nekem elsze megkelült a kocsiban, amikor ez begördült a parkba. Felment a könyvtárba, és a lányát kérette, aki azonban már reggel elment hazúról. Terbanks megnézte az óráját. Dél volt. Sokáig átsorgott a füvön, mert mérgében elfelejtette a világot, és visszajövet még egy úcéli vendéglőben meg is pihentek. Ilyen formán az idő eltelt, és most nincs senki, aki előtt káromkodhatna, vagy legalább panaszkodhatna az ember. A könyvtárban járkált fel és alá, majd felhívta a titkárát, de kiderült, hogy a titkára Londonban vár rá. Nem volt kedve bemenni a városba, ahol mindenki nevet, de legalábbis szánakozik rajta. Ilyenkor látszik, állapította meg, hogy az embernek nincs senkije. Több ezer ember életét tartja egyensúlyban, de mindenki csak kérni tud. Segíteni nem. Pakalba velük. Majd ezután másképp lesz. Voltak éppen az embernek ösztön és érzés szerint kellene segítenie másokon, és akkor nem fordulna elő, hogy egész csomó léhűtött pénzzel semmiért, és egy ilyen megfábert elutasít a hétfontos kérésével. Mennyire nem jól használja az ember a pénzét? Vagyis nem használja egyáltalán, csak szerzi. Egyre idegesebb lett. Gondolatai vadul kergetőztek. Most, hogy személyesen és aránylag hosszasan beszélt ezzel a fickóval, annyit be kellett látnia, hogy bár a fickót nem lehet megmenteni, de önmagát is el kell ítélnie. Mert ha már valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor legalább tompítsa a szavai élét, amikor egy kérést elutasít. De a legbosszantóbb az volt, mennyivel több bajba és pénzbe került neki ez az áldatlan ügy 7 fontnál. Lassanként világosan látta, hogy két tenni való van. A bosszú és a menekülés a hetedik elől. Ha ugyanis félre minden álgőgött, ha ez a fiatalember hiánytalanul beváltja az ígéretét, akkor a diadala tökéletes lesz. Ő maga nemzeti hős a tömeg szemében, és Esther Terbanks egész életén át visel egy foltot a lelkén. Ha azonban csak hat pofonig jut el végeredményben, akkor sportszempontból is bal sikernek lehet felfogni a dolgot, és akkor tenzön meg fáb, nem hős, hanem csirkefogó és reklámbadász. A teendő tehát elsősorban ez – megúszni a holnapi napot. Terbanks leült a hatalmas, félkör alakú íróasztalához, amely az ősparkra nézett, és egy álló lámpa furcsa, gémszerű árnyékot vetett rá. Módszeresen akart gondolkozni. Amióta egyre gyakrabban olvasott vasárnapi cikkeket a módszeres gondolkodás előnyeiről, megkövetelte közvetlen alkalmazottaitól, hogy módszeresen gondolkodjanak. Ezúttal azonban ő maga kényszerült rá. A tétel ez volt. Hogyan lehet 24 órán át megmenekülni attól, hogy egy bizonyos emberrel találkozzék? Erre több bevált és még több be nem vált módszer kínálkozik. Az ember elbújhat Angliában és elbújhat külföldön. Terbanks modern ember létére sem szerette a külföldet, mert ahhoz túlságosan brit volt. A protestáns angol az európai félszigetet olyan vadászterületnek látja, amelyen két okból nem lehet vadászni. Először, mert nincs rajta vad, és másodszor, mert a mási. De Angliában elbújni annyit jelent, mint felhívni a figyelmet önmagára. Ez a megfáb az ördöggel szövetkezett. Honnan tudja például, hogy mikor és hova készül Terbanks? Hogyan került pont arra az országútra, ahol már keresztbe fordított kocsival várt rá? Ha megfábnak száz detektív állt volna rendelkezésére, akkor Ter Banks megértette volna ezt. Holott tapasztalhatta, hogy száz ember nem több, mint egy. De az emberek nem szeretnek szerepet adni a tiszta észnek, és általában gújt az olyan csodabogárból, aki a civilizációt még mindig nem az eszközök és műszerek, hanem az ész működésében látja s az e féle emberek ritkán dühösek. Ha nem így volna, akkor a világ tele volna megfáb megfábszerű jelenségekkel. A gondolkodni tudó ember ritkán gondolkodik azon, hogyan árthatna a embertársainak. De ha mégis így tesz, akkor megfékezhetetlen. Tenzon megfáb tudta, hogy nem a szerencse, hanem gondolatai emelik őt a többi átlagember fölé. Mert ő is átlagember volt, aki nem tudott megbocsájtani de tudta, hogy nagyon valószínűtlen, hogy a Londonban élő nyolc vagy tíz olyan ember egyikével kerüljön szembe, aki gondolkodni képes. Ezért volt elbizakodott. A foglalkozási ágaknak csak nem mindegyikében akad a világon egy-két ember, aki gondolkodni is szokott. Talán kizárólag színigazgatók között nem találtak még ilyet. Minden színigazgató azt hiszi, hogy financiális értelemben elveszi maga a talajt, mihelyest véletlenül megtanul valamit, ami a szakmájához tartozik. Így például egyiknek sincs fogalma arról, hogy nem minden tragédia, ami komoly, és nem minden komédia, ami komolytalan. Ellenben valószínűtlennek minősítenek minden téglát, ami még nem esett az ő fejükre, és így nem győződhettek meg személyesen a létezéséről. Ha pedig olyan írásművel találkoznak, mert előfordul, hogy elalvás előtt olvasni szoktak, amelyekhez hasonlót az utolsó tíz évben még nem láttak 17 féle változatban és feldolgozásban akkor elejtik, mintha leprás lenne. Mert csak azt merik felhasználni, amiről pontosan tudják ki és honnan lopta. Minden egyéb megbízhatatlan. Ilyen volt Mr. Birmingham, az új utak színház igazgatója. Fűszer segéd volt eleinte, aztán megtakarított pénzén színházat vett és éppen a sikereinek tetőfokán volt, amikor Tenzon megfáb az eszébe jutott. Mint színigazgató nem tudta kielégíteni saját ambícióit, és ezért rendezni kezdett. Subtilis dolgokat próbált kifejezni, és képes volt bankokból lopni magának olyan ötletet, amely a szellemi felsőbségét bizonygathatta a többi ex fűszerességét felett. Tenzon még szombaton is bizonyos megdöbbenéssel gondolt vissza arra a beszélgetésre, amelyet ezzel az emberrel folytatott, és ez a megdöbbenés talán gyorsabban is érlelte meg az eseményeket, mint az várható volt. Tenzon ugyanis nem tudta, hogy Mr. Birmingham a világ legnagyobb rendezője, és kissé meg volt lepve, hogy ezt tőle magától kell megtudni. Tenzonnak tökéletesen idegen volt az a felsőbbségesen ostoba világ, amely tele van vonalvezetéssel és realitással és stilizáltsággal és minden olyan maszlaggal, amely arra való, hogy egy vigéc pont Reinhardt maszkjában lopja ki a pénzt a saját zsebéből, miközben az altisztjétől tudta meg, hogy Shakespeare szonettjét mégsem Petrárka írta, és így kár volt kidobni a dramaturgát, aki ébérért naponta 12 órát undorodik ebédszünettel. Tenzum megfább nem tudta, hogy ilyen emberek a világ minden nagyvárosában vannak, és nekik köszönhető az, hogy a föld még nem hűlt ki egészen, hanem tartogat egy kis lávát magában arra az esetre, ha az eféle népség túlságosan elszaporodik. Tenzum borzongva gondolta arra, hogy csak nem megtörtént a dolog. Mr. Birmingham el akarta dobatni vele hollywoodi szerződését, és rengeteg pénzt kínált azért, hogy darabot írjon neki. Tenzon szeretett volna tisztán látni a saját jövőjét illetően, hogy Mézivel dűlőre jusson, de amikor Mr. Birmingham elmondta neki, hogy mit és hogyan kell írnia, elhatározta, hogy ezt elmondja a lánynak, akivel fél tízkor volt találkozója, s aki ebből meg fogja érteni, micsoda szörnyű dolog az, ha valaki nem milliómos. Minden egyéb foglalkozási ág arra kényszeríti az embert, hogy állati mélységekbe sűjtjen mások kedvéért hogy megalázkodjék mások előtt, hogy lemondjon jogairól, eltitkolja erényeit, és olyan bűnökkel kérkedjék, amelyeket képtelen volna elkövetni. Ugyanabban a pillanatban találkozott Mézivel, amikor Esther Terbanks Szemes Hillben megtalálta a megoldást, amelyel elkerülheti a következő és döntő inzultust. Egy pofon soha se fájhat annyira, mint valamely aljas és ostobas értés, amely méltatlanul éri az embert. De ezt Terbanks nem tudhatta, mert a milliói mindentől megvédték eddig. Csak Tenzon meg Fáptől nem tudták megmenteni. Káprázatos hétvég volt ez, és hogy ez volt, főképp Birmingham úrnak köszönhető, aki megadta a döntőlök és Tenzon megrúdalt lelkének. Tenzont a lelkiismeret furdalásai vitték el a színi igazgatóhoz. Rendes emberre akart várni a legutolsó pillanatban, és meg akart ismerkedni a művészi lélek vetületeivel. Ehelyett kedvet kapott arra, hogy élete végéig fogó maradjon, és jó tegyen emberekkel úgy, hogy pofonvágja őket. Inkább marad szegény, de becstelen, mint hogy megírja azt a darabot önmagáról, amelyet Mr. Birmingham kíván tőle, és amely ne legyen humoros, mert akkor irreális, de ne legyen komoly, mert akkor nem üzlet. De ne legyen naturalisztikus, mert akkor nem lehet stilizálni. De ne legyen stilizált, mert akkor valószínűtlen, és több dologról szóljon mert különben egyvonalú, de ne legyen komplikált, mert akkor szétágazó, és ne legyen zenés, mert az művész ijetlen. de legyen látható zenekar, mert az művészi, és pompázatos és drága millió legyen, de úgy, hogy ne kerüljön sokba, és olyan vége legyen, mint kandidának, de valahogy egészen másképp, és tájroffi legyen, de játékszerű filmzörejekkel, amint azt a szakemberek között oly jól ismert görög csodasúgó kifejtette a könyvében, amelyet Tenének okvetlenül el kellett olvasnia, mielőtt hozzáfogna a rövid, de hosszú és vidám azonban keserű darab regény meghang fényképezéséhez. Mr. Birmingham egy lila sálon ült, és egész testében didergett, részben a művészi alkotás lázában, részben, mert két siling és hét pennivel napok óta nem tudott elszámolni a szobalányt. Tezzem meg fáb, nem volt szakember, de elég önérzetesen mondta. Tudja, uram, sok tisztességtelen és ronda foglalkozás van a világon, és régi dolog, hogy úri eszközökkel csak akkor lehet pénzhez jutni, ha az ember elteszi lábalól a gazdag nagymamáját. De a maga művészetére majd megmondom, mi csinálok.